la microfon este protul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C040 și 1. Aceste lecțiuni au ca tematică un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lecțiunea de zi C041 va debuta cu prilejul citirii versetului 11 al capitolului 6 al întâiei Epistolei lui Pavel către corinteni în care vom pătrunde de îndată după ce mai întâi vom parcurge o istorisire foarte interesantă și plină de învățătură din viața celui care a fost Watchman Ni, un scriitor de mare valoare de origine chineză. Cităm astfel undeva că Watchman Ni, în broșura Șezi, umblă, luptă, povestește o întâmplare din viața sa în care l-a experimentat pe Dumnezeu într-un mod deoșebit, așa cum se exprimă el ca pe Dumnezeul lui Ilie. Împreună cu un grup de misionari autochtoni, printre care și un tânăr de 16 ani, fratele V, Watchmeni a plecat pe o insulă din sudul Chinei pentru a ține evanghelizări. Pe insulă erau mai multe sate, cel mai mare având peste 6.000 de case. Locuitorii acestui sat aveau un zeu numit Tavang, zeu onorat cu o mare serbare în fiecare an, într-o zi dinaintea stabilită. Într-una din zile, misionarii s-au despărțit în două. O parte, sub conducerea lui Wachman nee, au plecat în satele răzvețe de pe insulă, iar cealaltă parte au plecat împreună cu tânărul V în satul central. La predica fratelui V, cu toate că era o predică bună și inspirată, nimeni nu s-a arătat dispus a se converti. Ascultătorii au fost întrebați în final de ce nu îl primesc pe Hristos. Răspunsul a fost că ei au un zeu, Tavang, zeu în care cred și care nu i-a înșelat niciodată. Erau legați de el mai ales prin faptul că în ziua când era sărbătorit nu ploua. Atunci, fratele V, fără ezitare, a spus că în ziua când ei își vor serba zeul, o să plou. Lucrul acesta a fost cunoscut de cei peste 20 de locuitori ai satului. Seara, Oajmani a aflat și el felul în care Vu a pus problema. Au înțeles că sunt confruntați cu o problemă deosebită. Le-a fost puțină teamă ca nu cumva să-l spitească pe Dumnezeu. Dar Watchmani a primit răspunsul din partea Domnului că el, Dumnezeul lui Ilie, va da și de data aceasta ploaie. Toți au îngenunchiat și au cerut lui Dumnezeu lucrul acesta. Au plenit cu toți încredințarea că Dumnezeu i-a ascultat. Au predicat și prin alte sate lăturanice. A sosit acum ziua când trebuia sărbătorit zeul Tavang. Dimineața a început cu soare frumos și nici vorbă de ploaie. Dar chiar când a venit ora fixată pentru sărbătorirea zeului, a început ploaia. Ploua așa de tare că s-au făcut inundații. Chiar bătrânii care duceau scaunul cu zeul tavang au căzut în apă, astfel că s-au au schirodit și zeul la cap și la o mână. Dar păgânii aceștia nu s-au lăsat. Au spus că poate au ales greșit ziua sărbătorii. Când misionarii au auzit lucrul acesta, s-au rugat Domnului ca și în ziua aceea să plou. și așa s-a întâmplat. După aceea, convertirile din acea insulă au fost multe, frumoase și reale. Ceea ce trebuie să remarcăm prima dată din această relatare este dorința acestor oameni de a duce și altora vestea mântuirii. Watchmanii împreună cu, iată, tânărul acesta de 16 ani, care a fi putut să-și petreacă timpul într-o mie și alte feluri, iată la cum lăsând toate la o parte și mergând să ducă vestea bună și a altor oameni de pe insulele acelea îndepărtate unde au ajuns. Cât de mult se bucură Dumnezeu de astfel de suflete zeloase și doritoare să ducă vestea bună și la alții care au nevoie de mântuire. Mă întreb ce facem noi, credincioși zilelor de astăzi, care dispunem de mult mai multe mijloace în condițiile secolului XXI. Oare la câți ne ducem și noi să vestim cuvântul lui Dumnezeu? Până la urmă n-aș mai zice la câți ne ducem, dar câți din cei din jurul nostru au cunoștință de faptul că noi suntem credincioși, copii ai Dumnezeului Cerului și al Pământului? Iată o întrebare foarte serioasă așa cum am spus chiar și în lecțiunile precedente, prin aceasta se va cunoaște dacă suntem cu adevărat credincioși eliberați ai lui Dumnezeu prin faptul că vom fi plini de dorința de a duce și altora eliberarea, căci odată ce am gustat-o, odată ce știm ce înseamnă a fi rob și acum să gustăm libertatea, nu ne va lăsa inima să rămânem indiferenți față de robia celor din jurul nostru. Remarcăm apoi o credință uimitoare a acestor oameni, și îmi place să-l văd totuși pe oați cât este de om că a avut un moment de și o văială, când se gândea să nu cumva să rispitească pe Dumnezeu. Dar îmbărbătat totuși de Duhul Sfânt, s-au plecat cu toți la rugăciune, au primit încredințarea din partea Domnului că de la el a venit lucrul acesta, s-au încredințat lui și iată în ce chip minunat a răspuns Dumnezeu la rugăciunea lor, fapt care a dus apoi la un întreg val de trezire în rândul acelor oameni și la multe convertiri la Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul lui Ilie, care ai adus ploaie atunci pe vremea lui în urma rugăciunii sale. Tu ești și Dumnezeul lui a fratelui acelui avu, care ai răspuns la rugăcinea lor cu ploaie. Tu ești și Dumnezeul nostru astăzi, care răspuns la rugăciunile noastre, dacă avem pe inimă lucrarea ta și poți face și astăzi minuni mari. Ajută-ne, te rugăm, ca noi cei care ascultăm acum lucrul acesta, care ascultăm istorisirile acestea și suntem copii ai tăi, să fim mișcați de Duhul tău cel sfânt în adâncul inimii noastre, să dorim să ducem și noi vestea Evangheliei celor din jurul nostru, să ne încredem în tine și să ne răsăm folosiți de tine, pentru ca, făcând lucrările tale minunate printre ei, să le miști inima și să aduci la tine pe toți cei ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Binecuvântează-te, rugăm ascultarea acestui mesaj Cu înflăcărarea noastră pentru a te propovădui Prin viața și trăirea noastră Și deopotrivă prin propovăduirea noastră Pentru slava ta și binecuvântarea noastră veșnică Amin Du-te și spune Du-te Iona și spune Du-te Iona și spune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 Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 11 din capitolul 6 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni. Dar haideți să dăm citire împreună cu cele două dinaintea lui. Vom citi astfel 1 Corinteni 6, versetele 9 până la 11. Nu știți că cei nedrept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta!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 Ați fost sfințiți, ați fost socotiți, nepriheniți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Haideți acum împreună cu preotul Niculiță care este alcătuitorul acestor gânduri să ne oprim asupra versetului 11 care ne spune că așa erați unii dintre voi și așa eram și unii dintre noi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, nepriheniți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. După lista păcatelor pe care le-am citit în versetele 9 și 10...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 când zăcea în temnița păcatului și prezentul în care se bucură de mântuire, adică de starea de copil al lui Dumnezeu, de moștenitor al împărăției cerurilor. Eliberarea din temnița păcatului, adică mântuirea, este ceva concret, care poate fi priceput, perceput cu simțurile, pipăit, văzut, așa de concret cum este starea de om liber față de cel în temnița. Cel care a venit cu adevărat la Domnul Isus și l-a primit ca mântuitor personal prin pocăință și credință, trebuie să știe sigur lucrul acesta și să se vadă în viața lui trecerea de la un stăpân la un alt stăpân. Altfel, totul este o închipuire, o formă goală. Pocăința și credința aduc în om o viață nouă, aduc ceva real îl aduc pe Domnul Isus cu felul lui de a fi. Prin poarta credinței, Dumnezeu aduce în noi realitatea sfințeniei, a păcii, a dragostei și a adevărului. Mântuirea, când este în om, se arată prin roade. Dacă nu sunt roade, încă nu e mântuirea adevărată. Spurgeon spunea că a te preface și a susține că te încrezi pe deplin în Hristos Isus, pentru că El te-a eliberat de păcat, în timp ce ești hotărât să stăruiești mai departe în păcate, înseamnă să-ți bați joc de Hristos. Să ne ferim să ne facem vinovați de o asemenea hulire a Domnului. Să nu ne închipuim că Isus cel Sfânt, E gata să fie ocrotitorul păcatelor noastre, adică noi să le facem și el să le patroneze. Dragii mei, așa stând lucrurile, cineva ar putea spune că mântuire reală nu există, pentru că și cel mai sfânt dintre oameni tot mai păcătuiește. Vă spun ceva, ar părea că are dreptate dacă lucrurile ar fi privite dinspre om spre Dumnezeu, și nu dinspre Dumnezeu spre om. Ascultați! Dumnezeu socotește neprihăniți, îndreptățiți sau justificați pe toți aceia care de bunăvoie au primit prin credință prețul eliberărilor plătit de Domnul Isus pe crucea de pe Golgota. Începând cu data primirii Domnului Isus ca mântuitor personal, s-a petrecut în ei nașterea din nou. Acea taidă și lucrare de îndumnezeire a omului, care se vede tot mai limpede pe măsura creșterii duhovnicești. Păcatele care se ivesc din când în când în viața lor sunt simple accidente care se înlătură imediat. Ei nu mai zac în prăpastia păcatului, ci alergă pe calea mântuirii și dacă se întâmplă să cadă, adică să mai păcătuiască, se ridică îndată. Dacă mântuirea este reală, dacă s-a petrecut cu adevărat nașterea din nou în cineva, atunci acela nu-și mai găsește plăcerea în păcat. Firea cea nouă din Dumnezeu caută cele ale lui Dumnezeu, le iubește și se desfătează în ele. Când se ivește în viața lui accidentul păcatului, aceea se datorează unei forțe străine din afară de Dumnezeu. Fiind biruită această forță, omul își revine la normal, așa cum lemnul care plutește pe deasupra apei poate fi afundat în apă datorită unei forțe din afară. Însă de îndată ce forța nu mai presează, lemnul revine la suprafață. Natura lui nu este să stea la fund ca piatra, ci să plutească. Cei născuți din Dumnezeu au natură nouă și pot plutit deasupra mării lumii, chiar dacă, din când în când, anumite accidente îi mai apasă în afund. Urmașul Domnului Hristos pășește încrezător peste valurile mării lumii păcatului, înaintând zilnic, tot mai sigur și mai frumos, spre portul veșniciei. El poate să facă deosebire netă între trecut și prezent, între starea de rob al păcatului și starea de eliberat, de mântuit al lui Hristos. Spune deci versetul 11 de la 1 Corinteni 6 Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. La o adunare creștină de rugăciune, un bărbat a fost auzit rugându-se mai tare ca de obicei. După terminarea adunării, o credincioasă a șoptit către prietena ei. Bărbatul care s-a rugat tare nu este oare capitanul de marină cu numele cu tare? Da, chiar el este, dar de ce întrebe trebuie așa de mirată? Iată de ce, răspunse prima. Când l-am văzut prima dată, era un om aspru și gura lui scotea numai înjurături și blesteme și era atât de înspăimântătoare încât mi se părea că mi îngheață sângele. Știi ce? Dute de l întreabă personal, a îndemnat-o prietena. Femeia s-a dus într-adevăr la capitan și l-a întrebat timidă. Sunteți dumneavoastră același capitan de marină pe care l-am auzit de curând pe stradă înaintea casei mele înjurând și blestemând atât de înspăimântător? Da, a spus el, sunt același și totuși, slăviți să fie Dumnezeu, nu mai sunt același. Așa cum spune Pavel aici și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, nepriheniți în numele Domnului Isus Hristos. Dragul meu ascultător, ce poți spune tu despre viața ta? Se împarte și ea în două? Ai venit tu la Domnul Isus ca să începi o viață nouă cu El? Cercetează-te și nu trece cu ușurință peste cele auzite, ci iau o hotărâre fericită să te predai Domnului Isus Hristos, Mântuitorul lumii și al tău. În versetul următor, la versetul 12 din 1 Corinteni 6, Apostolul Pavel spune Toate lucrurile îmi sunt îngăduite... Dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Urmașul adevărat al Domnului Isus Hristos este cel mai liber om de pe pământ, pentru că el a primit prin credință răscumpărarea din robia păcatului. Numai cei răscumpărați din robie sunt cu adevărat liberi și numai ei pot fi folosiți de Dumnezeu în lucrarea Lui. La eliberarea robilor nu pot lucra decât oameni liberi. La luminarea lumii nu pot sluji decât cei care sunt raze din soarele neprihănirii. La învierea celor morți în păcat nu pot ajuta decât cei vii. Cu toate că adevăratul creștin este liber și ar putea să-și întrebuințeze libertatea cum dorește, el nu face lucrul acesta, ci urmărește numai ceea ce este folositor lucrării lui Dumnezeu. Pildă desăvârșită în privința aceasta era Domnul Isus. El era desăvârșit de liber, dar nu urmărea decât ceea ce era de folos mântuirii sufletelor și numai la aceasta lucra. Tocmai pentru că era desăvârșit de liber, putea să urmeze desăvârșit de liber pe tatăl, așa cum ne spune la Ioan 5.19, adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine însuși, el face tot ce vede pe tatăl. Pentru că el s-a dezbrăcat de voința sa pentru că a avut libertate, putea acum cu toată libertatea și puterea să urmeze voia tatălui său ceresc. Dacă vrem să izbutim ceva, trebuie să ne strângem, să ne restrângem. Sunt lucruri care nu sunt păcătoase, lucruri îngăduite, dar lucruri care nu folosesc. Trebuie să căutăm numai lucrurile care folosesc lucrării și împărăției lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ne oprește cuvântul lui Dumnezeu, totuși pentru că anumite lucruri nu folosesc cauzei lui Dumnezeu, noi nu le vom practica. Cine trăiește o viață de strânsă legăture cu Domnul Isus, cine umblă necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt, acela nu va spune niciun cuvânt, nu va face nicio lucrare și nu va merge nicăieri de unde n-ar câștiga lucrarea lui Dumnezeu. Toate lucrurile în sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Noi am fost răscumpărați din robie cu un preț atât de mare că nu sunt cuvinte omenești care să-l poată cuprinde. Deci să fim foarte atenți să nu intrăm sub stăpânirea vreunui lucru care nu-i din Dumnezeu, vreunei învățături care nu izvorăște din adevărul cuvântului sfânt, Vreunui om sau vreunei plăceri firești, e primejdie de moarte. Iată câteva gânduri din Sfinții Părinți care ne spun același lucru. Fericitul Ieronim Dacă cineva își măgulește dorințele, aceleați s Dumnezeul lui. Un păcat în inimă este un idol pe altar. Sfântul Ambrozie cu adevărat folositor este ceea ce servește spre dobândirea vieții veșnice, iar nu căpătarea comodităților și lucrurilor pământești. Fericitul Augustin, cel ce este robul bogăției, o și păstrează ca un rob, iar cine și-a aruncat jugul robiei de pe grumaz, acela își împarte bogăția ca un stăpân. Ava Isaia? Cine își stăpânește simțămintele, acela își petrece viața în pace. Tot ceea ce robește pe om este păcat și păcatul duce la moarte. Creștinului nu este îngăduit păcatul sub nicio formă. E mai bine să ne înfrânăm mai mult, chiar și atunci când nu e nevoie, decât să ne trezim că am căzut în păcat. Știind că locuim într-o lume a păcatului și că purtăm în noi ofirea păcatului, Domnul Iisus ne-a învățat și ne-a poruncit. Vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Duhul într-adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26,41 La versetul 13, la capitolul 6 din 1 Corinteni, citim Mâncărurile sunt pentru pântece.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 Domnul a făcut toate pentru o țintă, scrie la Proverbe 16 cu 4. Omul, în toate laturile lui, este făcut pentru un scop și toate mădularele care îl alcătuiesc, care îi alcătuiesc trupul, de asemenea, sunt făcute pentru un scop. Pântecele pentru mâncăruri, ochiul pentru a lumina trupul, urechea pentru auz, picioarele pentru purtarea trupului și așa mai departe, iar trupul este făcut pentru Dumnezeu. Dacă celelalte lucruri nu sunt conștiente de scopul lor, fiindcă nu au rațiune, mergând după cum le-a rânduit Dumnezeu de la început și nu se abat din drumul lor, nu tot așa este cu ființa rațională, omul cu trupul lui și mai ales cu omul credincios. El trebuie să fie conștient de scopul pentru care a fost creat și să nu se abată nicicum de la el. Păcatul este un accident evit în viața primului om care l-a abătut de la scopul rânduit de Dumnezeu, târându-l într-o stare de vrăjmaș al lui Dumnezeu. Izbăvirea omului de sub puterea păcatului îi dă iarăși starea și posibilitatea de la început, adică de a putea înfăptui el însuși scopul pentru care a fost creat. Domnul Isus Hristos a venit pe pământ ca să restabilească omul pentru a înlătura urmările accidentului și astfel viața de Dumnezeu să-și reia cursul normal.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 Trupul este pentru Domnul, pentru lucrarea Lui, pentru sfințenie, pentru dragoste și pentru tot ce e bun și frumos. Trupul este templul Duhului Sfânt. El nu este făcut pentru lăcomie, pentru desfrânare și pentru răutate. Știm noi bine oare lucrul acesta? Noi care suntem credincioși ne cunoaștem bine scopul vieții noastre? Suntem noi lămuriți în mintea noastră că trupul este pentru Domnul și nu pentru lăcomie și desfrânare? Sfântul Ciprian zice că ceea ce face omul afară de voința lui Dumnezeu, aceea o face Dumnezeului său propriu. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază cu putere gândul acesta. Cel ce mănâncă fără cumpătare, acesta nu mai este stăpân, ci rob al mâncării care îl chinuiește, iar cine se desfănează se aruncă de bunăvoie într-un foc care îl nimicește. Numai cine trăiește în vederea scopului pentru care a fost făcut de Dumnezeu are o viață normală, roditoare și fericită. Orice abatere de la scop aduce suferință și moarte, fie că este vorba de un mădular al trupului, fie că e vorba de întreaga ființă. Să luăm bine aminte noi, cei care am făcut un legământ cu Domnul Isus și care am primit o nouă lumină pentru viață. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C041 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu că și de data aceasta ne-a ieșit înainte și ne face cunoscută eliberarea de plină pe care ne-a adus, o Ne arată că putem prin Domnul Iisus Hristos acum să trăim în vederea scopului pentru care am fost făcuți Facă Domnul Dumnezeu ca toți cei care am ascultat aceste gânduri să luăm învățătură Să ne rugăm Domnului și să ne dăm toate silințele să trăim în vederea scopului pentru care am fost făcuți Trupul nostru este menit să fie templu al Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu în care El să locuiască cu plăcere pentru ca să ne poată îndruma viețile noastre pe calea cea bună fericită. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea acestor gânduri, să binecuvânteze pe toți cei care au ascultat aceste gânduri și să se deschidă să primească binecuvântările Lui mari și minunate pregătite în Domnul Isus Hristos pentru noi, pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Ca Isus să-ți să te îmi îmi amia, îmi Ca Isus să-ți vreau Ca Isus îmi Fiu în inima mea, in inima Doamne, să fiu creștin din limba mea. Din fiu creștin în inima mea. Doamne, vreau să fiu am yo i diri fiu mai spre kin